Tudományos levágás kis segítséggel, vagy az öreg halász és a tengely. Előtt tökéletesen vágta az elméletet. Bár sosem mart, de a tankönyvekből minden tudott, és az mind gyakorolgatott, meg a marógép között nincs nagy különbség. Az egyik mellett állni kell, a másik mellett ülni is lehet. Már hatodik hete dolgozott, dolgozgatott. Addig valamit beállítottak neki, ami tulajdonképpen egy gomnyomásra ment, aztán bedobták a derék ígérő vízbe, ha tanuljon ez a kölyök valami szakmafélét is. Az első 45 fokos szögben lemart munkadarabja felbuzdította. Az előtt sosem csinált olyasmit, de valaki éppen vele szemben fordította el a függőleges fejet. Tanulékony volt. Nézte, hogyan csinálja, aztán neki is sikerült. A következő egy bonyolult feladat lett volna, levágni valamiből valamennyit. Ugye érezhető a dráma? Ehhez igazi szakember kell. Itt már nem boldogulhat egy 30-40 év tapasztalatára támaszkodó, tudománytalan, magát szakembernek képzelő személy. Elgondolkodott. Előbb szorítókkal akarta feltenni, aztán a satum mellett szavazott. Jó darabot kihagyott a nagyjából könyvszélességű és vastagságú acéllemezből. Gondolkodott. Igen, tankönyvekben látott ehhez hasonlót, sőt, ő maga is rajzolt ilyesmit. Nem volt teljesen biztos a fordulatszám kiválasztásban, ezért az asztalos körfűrészre asszociálva beállította a legnagyobbat és megnyomta az indítógombot. Úgy gondolta, két másodperc alatt lehúzza, mint késsel a vajat, de amikor meghallotta, hogy a gépe éppen el akar szállni, és a hat hét alatt még sosem hallott olyan pörgő marógépet, mint az övé, egy picit meghátrált. Majd elhesegette a kételyeket, és tudós magában bízva lendítette kezét az előtolást húzó nyomó csavar fogantyúja felé. Ekkor a válla felett benyúlt egy kéz, megnyomta a piros gombot. Az öreg halász volt az a szomszédgéptől. Vajon mit akarhat? Nagyon sürgős dolga lehet, ilyen zaj mellett tényleg nem tudnának komoly megbeszélést folytatni. Parancsoljon, halászúr! Jó napot! Maga mit csinál? Levágok. Aha. Mutassa csak. Érdekes. Lehet, hogy vissza kellene venni a fordulatszámból. A tankönyvek annyi mindent írtak, Előd az udvariassá kedvéért engedett a 35 évnyi tapasztalatnak, hadd örüljön az öreg. Bár semmit sem tud, de visszavett egy kicsit. Halász odaállt, zic szugy, szatj, tekert hármat a kalantyúkon. Szerintem ez lenne jó, ha nem haragszik. Szinte a legkisebb fordulatra tette. De hát ezzel kirajzolt körvonalakat marunk, ez meg itt Levágás lenne. Én nem erőltetem, de azért megpróbálhatná. Ez az ember nem tanult pedagógiát, de nagyon úgy tűnik, hogy otthon a jó érzés nevű tantárgyat gyakoroltatták vele, mert olyan tapintatosan mutatott rá a marhaság sorozatra, amit tanítani kéne. A maga úgy gondolja? Hányas az a maró ott? Azt hiszem nyolcvanas. Adok ennél nagyobbat, ha nincs magának. Van, százas megfelel? Nem, a legnagyobb kellene. De az be fog szorulni. Nyugodjon meg, nem agyává ki a világ. Úgy látom, ifjú kolléga, maga komoly, célra törő ember. Előd elővette és felkínlódta a marót. Neki akkor az keserves dolog volt. A gépen hol ezt, hol azt kell feltenni, levenni, forgatni. Ez több időt lop el, mint maga a megmunkálás. Nyúlt az indítógomb felé, de halász bátortalannak mímelt hangon megkérdezte. Megvan az amaró élezve? Hát persze, még sosem használtam, nem látja? Akkor nincs. Újra csavar kulcs, neki esett, ismét letekerte az anyát, és mert ez egy igen komoly hely volt, több mint egyszerű műhely, fogta a szerszámot, elvitte az élezőbe. Mielőtt belépett, még eltöprengett, mi van, ha az öreg ugratja? Lajos, lajosok mindenhol vannak. Az egyik hátra nézett, hátra nyúlt. Ad ide! Ezt kéne megélezni. Igen, látom, még sosem használták. Jobbra-balra beszélt, dohányzott. Közben a nem is tudom hány fogat úgy éleszte meg, mintha más fejet vakarna. Minden tökéletesen ment. Parancsolj, kérlek, nyújtotta vissza, aztán valami mással, talán szármaróval folytatta a köszörű mögött. Mert hogy négyen öten más sem csináltak, mint egész nap a kicsorbult szerszámokat éleszték. Kivételt képeztek az estergályosok és a gyalusok. Ott elvárták, hogy mindenki magának renoválja az átmenetileg meddővé vált munkaeszközt. Előd visszament, felrakta, felszólította, nyúlt, ám halász megszólalt. Ne haragudjon, egy aprócska észrevétel. Adj a halászúr, már megszoktam. Nehogy bántásnak vegye, de tudja, a tengely erre felé forog. Maga meg úgy tette fel azt a tárcsamarót, hogyha jobban megfigyeli. Pillanat? Oda nyúlt, beindította végre a gépet, és rátenyerelt a maróra. Látja? Nem árt a kezemnek. Ez azért van, mert fordítva forog, szóval csak önmagát koptatná szét, meg a munkadarabot. Én a maga helyében megfordítanám. úr, mit ne mondjak, a saját helyemben én is megfogom. Előd utálta, gyűlölte, és ki nem állhatta már azt az anyát, meg marót, meg alátétet, meg tengejt, meg az egész gépet, de letekerte, megfordította, visszahúzta, és megállt. Mi légyen, halászúr? Most kérdez, vagy már nem szeretné, ha a továbbiakban itt élnék? Nagyon is kérdezem. Az van, hogy ez a satu nagyon jó, van tán száz éves is. Én odaadnám a magamét, de megtiltotta a főnök, mert a műfajban ékszernek számít. Nézze csak! Minél nagyobb felületet szorít, annál biztonságosabb a marás. Maga azt a húsz millimétert beszorította, és bő arasznyit kint hagyott, amitől biztos, hogy kifordítja a szerszám. Kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda. Én is szeretek nótázni, de most a munkadarabra gondoltam. Megint csak törik, szakad minden úgy, mint a legelsőnél, amelyik kukoricagránát gyanánt, repített volna itt mindent szét. Kellemetlen dolgokat tudott volna művelni. Előtt kilazította a darabot, jóval beljebb fogta a pofák közé, és rántott egy erőszakosat a szorítókaron. Most már tényleg levágom. Le, mint a 21, de nem így, ahogy most van. Figyelje! Maróval rámar. Mit csinálok? Rámar. A forgás irány olyan, hogy a szerszámnak azt sugalja, mászon fel a darab tetejére. Jól össze-vissza recézi, aztán ne folytassa, kitépi a satupofák közül, vagy széttörik ez a rettentő nagymaró, Mint a pintj. Álljon csak egy picit odé. Halász úr megfogta a tekerő fogantyúját, Leeresztette az asztalt, a másikkal előre vitte, majd ismét ugyanabban a magasságba hozta. Látja? Így csináljuk. Jé, a mindenit! A szégyentől pipacslila fejjel úgy érezte, el kellene talán süllyednie, mert hogy nem csak a marót lehet a darabhoz képest elmozdítani, hanem a darabot is a maróhoz. Ennyi esze lehetett volna. Hát akkor essünk neki! Egy aprócska megjegyzést még elfogad? Elén magától halászul, akárhányat. Nézze a tengelyt és a maró alját meg a munkadarabot. Ez itt forogni fog, és a tengely rendkívül alacsonyan van. Kitépi. Igen, tudom, kitépi a pofák közül. Mi a teendő? Emelje meg olyan magasra, amilyen magasan a munkadarab alja van. Vastagabb levágandóknál célszerű több átmeretben csinálni. Értem. Összegezzük. Kicsiből nagyobb maró, a fordulatszám rendezése, élezés, maró helyes irányba tétele, a tengelyen a darab és a maró összefüggésében ugyanez, majd a magasság együttható összehozása. Mit javasolna még? Akkor vette észre, hogy magában beszél, a Lász már rég a saját gépénél piszmogott, mintha sosem oldotta volna meg a bonyolultnak nem nevezhető problémát.